Мостом через річку в інвалідному візочку маму, якій відібрало ноги після того, як Ярко оглух і дме дуже сильний боковий вітер, і мама плаче, бо хоче сказати Яркові, щоб він затулив вуха, але він її не почує. А дактильної абетки їй не дозволила опанувати розладнана нервова система. Руки трясуться. Їм не вдаються таємничі знаки, які міг би зрозуміти Ярко. І мама плаче, а Ярко сердиться. На вітер сердиться, не на маму. На мене він теж не сердиться зараз. Тримаючи руку на пульсі власноруч розкинутої павотини, він знає, що це інше, не остання наша зустріч. Він міг би видатися до побудового фаталізму і подумати щось таке, те, що має бути твоїм, Нікуди від тебе не втече, а те, що втече, не твоє, але це твердження лежить у площині дешевих прозрінь, яких Ярко не любить, привчившись інтуїтивно бачити крізь сусально позолоту заяложених істин – Дешеві прозріння міркує Ярко, вони доступні кожному, хто навчився думати, головне не сприймати їх як одкровення, якщо вміти надати їм цікавої форми. Можна здобути собі славу неперевершеного оповідача, можна стати літератором, але це потребує часу і посидючості. Ярко міг би спробувати такого хліба, але він надто працевлаштований у Макдональдсі. У нього є його люди, всі ці люди, яких він не може зі спокійним серцем полишити на призволяще, навіть закінчуючи зміну. Стоїть у дверях і довго дивиться у велелюдну залу на людей, що стоять у чергах, що безпорадно шукають місця за столиками, що поглинають несподівано смачну, цнотливу їжу без запаху у жахливому гамарі, Стрижучи переляканими очима туди-сюди на дітей, що водять коло за кольоровою перегородкою, святкуючи чийсь день народження. Ярко дивиться так жадібно, ніби вирішує, чи йому з'їсти їх всіх тут, чи загорнути, спакувати в рюкзак і винести із собою. «Бог любить трійцю», – кажуть. «Отже, на сьогодні для мене заплановано ще одну зустріч із Ярком». Без уніформеної кепки я не одразу впізнаю його на вулиці, а він обезброє мене посмішкою лагідного господаря всієї цієї осені, а втім, о небо, потім він заговорює до мене. Коли глухий, а до того ж уже майже німий чоловік говорить про кохання, неможливо сказати, прекрасно це чи потворно, радше прекрасно, але погляд заступає священний жах, Всередині нього все кричить, і цю хвилину легені квилять так, наче їх ріжуть. Селезінка вібрує, як шкіра, натягнута на велетенський тамбурин. Печінка кричить на дві октави нижче всіх решти. А серце, зрозуміло ж, серце веде у цьому соло. Серце верещить таким диким ультразвуком, що барабанні перетинки лускають і витікають звук, як гарячий віск. Я дивлюся на нього із жахом, і всередині мене все-таки починає щось резонувати із цим криком. Я зараз не витримаю, вибіжу за трамвайні рейки і покладу на них голову. Якби Бог хотів призначити кимось своїм е, намісником у цьому місці, він мусив би без вагань обрати ярка. Він мудрий і добрий. він Весь серце. Ще не отримавши моєї відповіді, Ярко вже знає її. Між нами стоїть щось більше за звичну незгоду прийняти почуття. Між нами стоїть казан із магічним варевом, із мовою, яка кипить і парує. І якщо я, ще можу, вдихнувши цю пахочу темно-синю пару, а надто пригубивши розпеченого зілля, впасти у щасливий транс – і захладно танцювати навколо казана, підкидаючи на язику особливо смачні слова. Ярко завжди стоятиме, склавши руки на грудях, і втомлено дивитиметься на мене із ласкавою заздрістю старого шамана. «Мова всередині нього, тільки всередині...» Він пересичений і отруєний нею раз і назавжди. Наркотик в малих дозах вже не принесе йому щастя. Чорний гіркуватий потік спотворених слів із його вуст нарешті вщухає. Він замовкає, і кілька нескінчених секунд ми отак мовчимо. Я зніяковіло, він природно, як дихає. Дивлячись крізь одного, потім ярко роздратовано махає на мене рукою, а й мовляв, скільки можна.